19. fejezet Hello, Melissa! Köszönöm, be, Robert. Veszed az adást? Mondd, látsz engen. Tisztán és érthetően, bébi. válaszolt Louise parancsba. A videó stabil? Azt mondják, öt percen van, mondta Robert. Jobb, mint a semmi. Kabinjában levegve Luis finoman megérintette a választófalat, hogy ne sodródjon tovább. Jó végre való időben látni téged a változatosság kedvéért. Ja, mosolygott Robert. Alig venni észre a is. Meg kell, hogy mondjam, azt kívánom csak hazajönnél. Louis felsóhajtott. Én is, bébi. Ne félre, tette hozzá gyorsan Robert. Megértem, hogy miért csinálod ezt, de a magam össző szempontjából hiányolom a feleségemet. Hé, Telebeks! Hm? Ja, igen, válaszolta Luis. A hajó most nem forog, nincs centripetális gravitáció. Miért? Mert pár nap múlva dokkolunk a tiánk shen és dokkolás közben nem foroghatunk. Ó, oh, értem, mondta Robert. Szóval, hogy mennek a dolgok a hajón? Nem szemétkedik veled senki? Nem, rázta meg a fejét Louise. Ez egy jó legénység, szerencsés vagyok velük. Ó, oh, hé, hey. mondta Robert. Találtam egy új égkövet a gyűjteményünkben. Na, mit szereztél? Egy eredeti nyolcszámos ABBA-Graithis-hect. Originál csomagolásban. Louis tágra ágrányít. Komolyan? 1976-os vagy egy utánnyomás? Totálisan 1976-os. Azt a szép fogás, ugye? A repülő egy utolsó rázkodással megállt a kapunál. Istenem! Fakadt ki Venkádból, ahogy a nyakát Életemben nem repültem még ennyit. Válaszolta Teddi, a szemét dörzsölgetve. Legalább csak holnap kell csillú mennünk, ásított venket. 14 és fél órás repülés elég egy napra. Ne helyezd magad kényelembe! Teddy. Még át kell jutnunk a vámon, és mivel az amerikai kormány tisztviselői vagyunk valószínűleg, ki kell töltenünk egy csomó nyomtatványt. Még órákig nem fogunk tudni aludni. Baszki! Fogták a kézipodjásokat, és a többi kimerült utassal együtt, lekászálódtak a gépről. A Pekingi Nemzetközi Repülőtér hármas terminálja az efféle hatalmas helyiségek szokásos kakofóniajától visszhangzott. Venkat és Teddy a hosszú bemándorló sorban haladtak előre, miközben a járat kínai állampolgárai kiváltak közülük egy egyszerű belépőkapu felé. Venkal beállt a sorba, Teddy pedig elfoglalta helyét nögötte, és tekintetével egy büfét keresett a terminálban. Bármilyen koffeint szívesen betolna. – Elnézést, uraim! – szólalt meg egy hang mögöttük. Megfordultak, és egy farmát meg egy inkpólót viselő fiatal kínaiit pillantottak meg. – Shubin Bao vagyok! – mondta tökéletes angolsággal. – A kínai nemzeti űrügynökség alkalmazottja vagyok. Én leszek a kalauzuk és tolmácsuk, amíg a kínai népköztársaságban tartózkodnak. Előzetes engedélyt kaptak a vámvizsgálat előzésére. Azonnal elvihetem önöket a hoteljükbe. – Szeretem magát! – mondta Venkát. Mondja meg a kínai népköztársaságnak, hogy köszönjük, tette hozzá Teddy. Továbbítani fogom, mosolygott Shubin. Helen a szerelmem, szólította meg Foggel a feleségét. Remélem, jól vagy? Igen, jól vagyok, de hiányzol. Ó, sajnálom. Ez van, vont a nő. Hogy vannak a majmaink? A gyerekek jól vannak, mosolygott a nő. Eliza belezúgott egy új fiúba az osztályában, Viktor pedig kapusnak választották középiskolai csapatba. Ó, oh, nagyszerű, lelkendezett Lekendezett Úgy hallom, az irányító központban vagy. A náza nem tudta prémába továbbítani a jelet? Megoldhatták volna, válaszolta a nő, de egyszerűbb volt nekik elhozni engem Houstonba. Ingen vakáció az Egyesült Államokba. Hogy is mondhattam volna nemet? Ügyes, és hogy van anyád? Ahogy a körülményektől elvárható, mondta Helena. Vannak jó napjai, és vannak rossz napjai. Amikor utoljára meglátogattam, nem ismert fel. Bizonyos szempontból ez egy áldás. Nem kell úgy aggódni, amiattad, ahogy nekem. Nem rosszabbodott az állapota? Nem, nagyjából ugyanolyan, mint amikor elmentél. Az orvosok biztosak benne, hogy akkor is itt lesz még, amikor visszajössz. Helyes, Bolintott Fogel. – Aggódtam, hogy talán nem látom többé. – Alex, biztonságban leszel? – kérdezte Helena. – Amennyire csak lehetséges. A hajó tökéletes állapotban van, és miután befogjuk a Taján Senkt, meg lesz minden szükséges ellátmányunk az útunk végéig. – Légy óvatos. – Az lesz szerelmem. ígérte Foggel. Isten hozta önöket Csiu mondta Guoming. Bízom benne, hogy sima útjuk volt. Shubin lefordította Guoming szavait, miközben Teddy elfoglalta a megfigyelő szoba második legjobb helyét. Az ablakon át kinézett a Csiu küldetésirányító központra. küldetésirányítóközpontra. Hielem volt, hogy mennyire hasonlított a Houstonihoz, bár Teddy a nagykéjelzők kínai szövegeinek egyikét sem tudta elolvasni. Igen, köszönjük, felelte Teddy. Az emberei vendégszeretete fantasztikus, és a magángép, amivel idehozott, nagy figyelmesség volt. Az embereim élvezték a közös munkát az önök előzetes csapatával, mondta Guoming. Az elmúlt egy hónap nagyon érdekes volt. Egy amerikai szondát szereltünk rá egy kínai gyorsítóra. Azt hiszem, ilyet még senki sem csinált előttünk. Ez is csak azt mutatja, reagált Teddy, hogy a tudomány szeretete a kultúráktól függetlenül univerzális. Gooming bólintott. Az embereim különösen kiemelték, az egyik alkalmazottja, Mitch Henderson munkamuráliát. Nagyon elhivatott. És az agyamra megy, tette hozzá Teddy. Subin habozott egy kicsit, de aztán folytatta a fordítást. Gómig elnevette magát. Ezt ön mondhatja. Én nem. Magyarázd el nekem még egyszer, követelte Beknővére nővére Émi. Miért kell Evát végezned? Valószínűleg nem kell, magyarázta Bek. csak készen kell rá állnom. Miért? Arra az esetre, ha a szonda nem tudna dokkolni velünk. Ha valami rosszul sül el, az én dolgom lesz, hogy kimenjek és behozzam. Nem tudod odavinni hozzá a Hermészt és bedokkolni vele? Kizárt, válaszolta Bek. A Hermész óriási, nem finom manőverezésre tervezték, Miért pont neked kell menned? Mert én vagyok az EVA specialista. De azt hittem, te az orvos vagy. Az vagyok, mondta Beck. Mindenkinek több szerepe van. Én vagyok az orvos, a biológus és az EVA specialista. Louis parancsnok a geológusunk. Johansen a rendszergazda és a reaktortechnikus. És így tovább. És az a jóképű fickó Martinez? Kérdezte Émi. Neki mi a dolga? Ő vezeti az emelét és az MF-et. Válaszolta Beck, a pedig családapa, te zülött férfi faló. Hát, ennyit erről. És várni? ő mit csinált? Ő a botanikusunk és a mérnökünk, és nem últ időbe beszél róla. Mérnök? Mint Scotti? Kábé, mondta Beck, megjavít dolgokat. Lefogadnám, hogy az most jól jön neki. Ja, nem mondod. kínaiak kialakítottak az amerikaiaknak egy kis munkaterületet, egy konferenciateremből. A szűkös hely Csiúcsúánni mércével luxusnak számított. Venkat éppen költségvetési táblázatokon dolgozott, amikor Mics bejött, úgyhogy hálás volt a zavarásért. Bura alakok ezek a kínai kockák, állapította meg Mics, ahogy belezuhant egy székbe. De nagyszerű gyorsítót építenek. Helyes, mondta Venkat. Milyen az összeköttetés közte és a szondánk között? Minden rendben van, válaszolt Mics. A GPL tökéletesen követte a specifikációkat, passzolnak egymáshoz, mint kesztyű a készhez. A godalmak fenntartások? kérdezte Aha, Aha, aggódom amiatt, amit tegnap este ettem. Azt hiszem, volt benne egy szemgolyó. Biztos nem volt benne szemgolyó. Direkt nekem készítették az itteni mérnökök. Na lehet, hogy mégis volt benne szemgolyó, korrigálta magát Venkat, utálnak téged. Miért? Mert egy pöcs vagy, Mics, mondta Venkat. Egy abszolút pöcs. Mindenkivel. Jogos. Nem még a szonda eljut a hermészhez, Tőlem aztán a képmásomat is elégethetik. Integes apunak, mondta Merissa, és meglóbálta David kezét a kamera felé. Integes sapunak. Túl kicsi még, fogalma sincs, hogy mi történik, jegyezte meg Martinez. – Csak képzeld el, micsoda hírneve lesz majd a ére. Az én apokám elment a Marsra. A tiéd mit csinált? – Ja, elég menő vagyok, értette egyet Martinez. Marissa továbbra is a kamerák felé lóbálta David kezét, a fiúcska viszont inkább a másik kezével volt elfoglalva, amivel az orrát turkálta. Szóval mondta Martinez. Dühös vagy? Látszik? kérdezte Marissa. Próbáltam elrejteni. 15 éves korunk óta vagyunk együtt. Észreveszem, hogyha dühös vagy. Önként jelentkeztél, hogy 533 nappal meghosszabb a küldetésed. Emlékeztette Marissa. Te fej. Ja! bólintott Martinez. Sejtettem, hogy emiatt lehet. A fiad már óvodába fog járni, mire visszajössz, és semmilyen emléke nem lesz rólad. Tudom nekem meg egész idő alatt aggódnom kell érted, szólt Marissa. Ja, ismerte el a férfi, sajnálom. A nő felsóhajtott. Majd túl leszünk rajta. Majd túl leszünk rajta, értett egyet Martinez. Üdvözlöm önöket a CNN Mark Vatney riportjában. Ma a marsi műveletek igazgatójával Venkat Kapurral beszélgetünk, aki élő műholdas kapcsolaton keresztül szól hozzánk Kínából. Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk, Doktor Kapur. Örömmel tettem, mondta Venkat. Doktor Kapur, meséljen nekünk a tájánk sengről. Miért Kínából lövik fel a szondát, miért nem az államokból? A hermész nem áll föld pályára, magyarázta Venkat. Csak elmegy mellettünk, úton a mars felé, még hozzá óriási sebességgel. Olyan gyorsítóra van szükségünk, ami nem csak elhagyja a föld gravitációját, de a hermész jelenlegi sebességét is el tudja írni. És erre csak a tájánk sem képes. Meséljen nekünk magáról a szondáról. Kutyafottában készült el, mondta Venkat. A GPL-nek csak 30 napja volt rá, ennyi idő kellett a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb munkát végezniük. Lényegében az egész egy burok tele élelemmel és egyéb készletekkel. Vannak standard műholdas fúvókái a manőverezéshez, de ez minden. És az elég lesz, hogy eljusson a hermészhez? A Taiyang sen fogja eljuttatni a hermészhez. A fúvókák csak finom manőverezésre és dokkolásra szolgálnak, és mivel a JPL-nek nem volt ideje beépíteni egy irányítórendszert, egy pilóta fogja vezérelni távirányítással. Ki lesz az a pilóta? kérdezte Kéti. Az Eris három pilótája, Rick Martinez. Ahogy a szonda megközelíti a hermészt, átveszi fölötte az irányítást, és elvezeti a dokkoló állomáshoz. És a probléma merül fel? A hermész Eva specialistája, dr. Chris Beck, végig beöltözve, ugrásra készen fog várakozni, és ha szükségesé válik, szó szerint megfogja a szondát a kezével, és beviszi a dokkoló állomásra. Elég tudománytalanul hangzik, nevetett Kéti. Tudománytalanságot akar hallani? mosolygott Venkat. Ha a szonda valamiért nem tud csatlakozni a dokkolóállomáshoz, megfelnyitja és becipeli a tartalmát a légzsilibbe. Mint ha bevásárlásból jönne haza, kérdezte Kéti. Pontosan úgy, mondta Venkat, és becsléseink szerint ez négy oda-vissza útba fog kerülni. De ez szélsőséges eset lenne, nem számítunk semmilyen problémára a dokkolás során. Úgy tűnik, minden esetőséget figyelembe vettek, mosolygott Kéti. Muszáj volt, boljított Ha nem jutnak hozzá azokhoz a készletekhez, most maradjunk annyiban, hogy kellenek nekik azok a készletek. Köszönjük, hogy szakított időt a kérdéseinkre. Mindig örömmel teszem, Kéti. Jóhannzen apja a székében fészkelődött, nem tudta mit is mondhatna. Aztán előhúzott egy zsebkendőt, és letörült az izzadságot kopaszodó fejéről. – Mi lesz, ha szonda nem jut el hozzátok? – kérdezte. – Próbálj meg nem gondolni erre – válaszolta Johansen. – Anyád annyira aggódik, hogy el se tudott jönni. – Sajnálom – motyogta lehajtott fejjel Johansen. – Nem eszik, nem alszik, állandóan rosszul érzi magát. Én se vagyok sokkal jobban. Hogy kényszeríthetnek meg téged erre? Nem kényszerítenek semmire, apa. Önként jelentkeztem. – Miért teszed ezt anyáddal? – követelt választ a férfi. – Sajnálom – motyogta Johansen. – Vátni a csapattársam, nem hagyhatom meghalni. Az apja felsóhajtott. – csak önzőbbnek neveltünk volna. Johansen halkam kuncogott. – Hogy kerültem én ebbe a helyzetbe? Egy szalvétagyár területi képviselője vagyok. Mit keres a lányom az űrbe? Johansen megmondta a vállát. Mindig volt fejed a tudományhoz, folytatta az apja. Nagyszerű voltál, színötös tanuló, egy rakás stéber fickó közt, akik túlságosan féltek tőled, hogy bármivel próbálkozzanak. Semmiféle vad oldalad nem volt. Te voltál minden apa, álomlánya. Köszi, apu, én... De aztán felszálltál egy gigantikus bombára, ami szó szerint kilőtt téged a marsra. Igazából a gyorsító csak földkörüli pályára vitt, Helyesbített Johansen. A marsra az atomenergiájú ionhajtómű juttatott. Ó, hát ez sokkal jobb. Apa, nem lesz semmi baj. Mondd meg anyunak, hogy rendben leszek. Az meg mire lenne jó? Kérdezte az apja. Úgyis csupa lesz, amíg haza nem jössz. Tudom, mocsogta Johansen. De? De? De mi? Nem fogok meghalni, tényleg nem. Még akkor sem, ha minden rosszul sül-e. Hogy érted? Johansen a homlokát ráncolta. – Csak mondd meg anyunak, hogy nem fogok meghalni. – De hogy? Nem értem. – Nem akarok ebbe belemenni. – Nézd! – hajolt az apja a kamerához. – Mindig tiszteletben tartottam a magánéletedet és a függetlenséget. Soha nem próbáltam beleütni az órom az életedbe. Soha nem próbáltalak kontrollálni. Elég jól csináltam, nem? – De igen szóval cserébe azért, hogy egy életen át a magam dolgával törődtem. Ebbe az egybe most hagyjusen bele az orra. Mit titkolsz előttem? Hosszú másodpercekig csend volt, mielőtt Johanzen megszólalt. Van egy tervük. Kiknek? Mindig van egy tervük, jegyezte meg a nő. Mindent előre kidolgoznak. Milyen terv? Engem választottak, hogy életben maradjak. Én vagyok a legfiatalabb, és megvannak a képességeim, hogy élve hazajussak. Én vagyok a legkisebb, nekem kell a legkevesebb élelem. – Mi lesz halszond a kudarcotval, kérdezte az apja. – Mindenki meghal csak én nem – válaszolt a nő. – Mind pirulákat vesznek be és meghalnak, rögtön a kudarc után, hogy ne használjanak fel élelmet. Louis parancsnok választott ki engem túlélőnek, tegnap mondta el nekem. Szerintem a náza sem tudja. – És a készletek kitartanak, amíg visszaérsz a földre? – Nem – mondta Johansen. Hat embernek egy hónapra elegendő élelme marad. Ha egyedül rólam lenne szó, kitartana hat hónapig, egy kis plusz diétával akár kilencig is. De a visszatérésemre csak tizenhét hónap után kerül sor. De akkor hogy maradnál életben? Há, nem a készletek lesznek az egyetlen ehető dolgok a hajón, válaszolta Johansen. Az apja szeme tágra nyílt. Csak mond anyának azt, hogy a készletek kitartanak, jó? Az amerikai és kínai mérnökök együtt neveltek a Csiucsúáni irányítóközpontban. A főkielzőn a tájánk senkonnességje volt látható, ahogy a góbi hidegegén sodródott. A puszta szemmel már nem látható hajó a föld körüli pálya felé száguldott. Fülsüketítő robaja egy távoli meggyörgés hangjává csitult. Tökéletes kilövés. Könnyebbült meg Benkát. Hát persze, mondta Zútaó. Tényleg beváltották az ígéretüket, örült Venkát. És hálásak vagyunk érte. Természetesen. És hé, kapnak egy helyet az Erisötön. szötön. Mindenki nyer. Mmm. Venkát -mm. Zútaóra sandított. Nem tűnik túl boldognak. Négy évig dolgoztam a tájánk senen, magyarázta az. Akárcsak számtalan egyéb kutató, tudós és mérnök. Mindenki a szívét, lelkét fektette a megépítésébe, míg én folyamatosan politikai csatározásokat folytattam, hogy biztosítsam a finanszírozást. Végül építettünk egy gyönyörű szondát. A legnagyobb, legszívósabb ember nélküli te történelemben. És most egy raktárban ül, és sosem fog repülni. Az államtanács nem fog finanszírozni még egy ilyen gyorsítót. Venkathoz fordult. A tudományos kutatás egy örök, nagy eredménye lehetett volna belőle. Most pedig házhoz szállítást végez. Eljutottunk egy kínai asztronautát a Mars bolygóra, de mégis milyen tudományos eredményeket fog visszahozni, amiket más asztronauta nem tudott volna. Ez a művelet sajnos komoly veszteség az emberi tudomány számára. De, szólalt meg óvatosan komoly nyeresség Már vátni számára. Mhm. Uh -huh mondta Zutau. Távolság 61 méter, sebesség 2,3 méter per szekundum, jelentette Johansen. Semmi gond, mondta Martin ez a képernyőket bámulva. Az egyik az adokkoló állomás kamera figyjét mutatta, a másik a szonda telemetriájának folyamatos képét. Louis, Johansen és Martinez munkaállomásai mögött lebegett. Bekhangja szólalt meg a rádióból. Látom a célt! A hármas át, állt, mágneses csizmákkal, teljesen beöltözve, nyitott külső ajtónál. A hátán lógó súlyos, Szaffer egységnek köszönhetően szabadon tud majd manőverezni az űrben, ha szükségessé válna. A hozzáerősített kötél egy falon lévő csévébe vezetett. Fog el? szólt bele Louise a fejhallgatóba. Pozícióban vagy? Fúgel a még nyomás alatt lévő kettes légzsilibben át, a sisakot leszámítva beöltözve. Ja, pozícióban és készen? Válaszolt. Ő volt a vészhelyzeti Eva, ha Beck segítségre szorulna. Rendben, Martinez, mondta Louise. Hozd be! Igenis, parancsnok! Távolság 43 méter, sebesség 2,3 méter per szekundum, szólalt meg Johansen. Minden érték határon belüli, jelentette Martinez. Enyhe forgás a szondában, mondta Johansen. Relatív forgósebesség 0,5 per szekundum. 0,3 alatt nincs baj, mondta Martinez. A befogórendszer megbírkózik vele. A szonda bőven manuális kapcsolati távolságon belül van, jelentette Beck. Vettem, nyugtázta Louise. Távolság 22 méter, sebesség 2,3 méter per szekundum, mondta Johanzen. A szög jó? Kicsit lelassítom. Martínez utasításokat küldött a szondának. Sebesség 1,8, 1,3, jelentette Johanzen. 0,9, 0,9 méter per szekundumon stabilizálódott. Távolság? kérdezte Martínez. 12 méter? válaszolt Johanzen. Sebesség továbbra is 0,9 méter per szekundum? Szög? A szög jó? Akkor jöhet az autóbefogás, jelentette ki Mártinez. Gyere a papához! A sonda finoman a dokkoló állomáshoz sodródott, majd a befogózára egy hosszú fém háromszög belépett annak tölcsérébe, kisé megkarcolva a szélét. Amint elérte az állomás vontató mechanizmusát, az automata rendszer megragadta a befogózárat és behúzta, automatikusan igazítva és irányítva a szondát. Egy sor hangos kattanás visszhangzott a hajóból, majd a számítógép végül sikert jelentett. – Dokkolás kész! – mondta Martinez. Az ár szoros? – tette hozzá Johansen. – Beck – szólalt meg Louise – nem lesz szükség a szolgálataidra? – Vettem, parancsnok! – reagált Beck. Lárom a légzsilipet. Fogel, vissza a hajó belsejébe! adta ki a parancsot Johansen. Fetten, parancsnok! nyugtázta Fogel. Légzsilip nyomása száz százalék? jelentette bek. Visszatérek a hajóra. Bent vagyok. Én is bent vagyok, mondta Fogel. Louis lenyomott egy gombot a fejhallgatóján. Houston, a-a-a, csícsúan, a szonda dokkolása kész, nem voltak komplikációk. Mit hangja szólalt meg a kamból? Örömmel halljuk, Hermész! A pedézetre hoztátok és átvizsgáltátok a készvezetet, jelentjétek az állapotukat. Vettem, csíjú csőam, nyugtászta Louise. Ahogy levette a fejhallgatóját, Martinezhez és Johanzenhez fordult. Bakoljátok ki a szondát és tároljátok el a készletet? Én segítek beknek és Fogelnek a ruhákkal? Martinez meg Johanzen ellebegtek a folyosón az A dokkoló állomás felé. – Na, ki volna meg először? – kérdezte Mártinez. A nő mereven rábámult, mert szerintem én lennék a legízletesebb – folytatta a karjai befeszítve. Ezt nézd! – Finom, masszív ízmak! – Nem vagy vicces! – Szabadtartású vagyok ám, kukoricán táplált! Johanzen a fejét csóválva gyorsította folyoson. – Ugyan már! Azt hittem szereted a mexikói kaját! – Nem figyelek! – szólt vissza Johanzen.